Завжди отримував щедрі чайові, з'їдав чудову вечерю та куштував екзотичні напої. А головне, терпляче вислуховував майже нереальну історію життя студенточки-чернігівчанки, яка завдяки своїй любові до молочних страв, їм були присвячена дипломна робота в Інституті харчової промисловості, а також кандидатська та докторська, стала зрештою сирною королевою. Казано, Єлизавета ніколи не знімала свого розкішного капелюха. Скидаючи на руки хостес, так називалися дівчата, що працюють у гардеробі, норкове панто, вона голосно керувала процесом своєї появи. «Котику, ставай з правого боку. Дай, ну, я за тебе потримаюсь. Мурзику, ти поки що можеш погрітися в машині. Геть!» «Сьомику», так вона називала чоловіка. «Потелефонуєш за три годинки, скажеш, нехай замовить сніданок додому на четверту ранку. ад'ю. Котик галантно подав їй руку, і вони увійшли до зали. Він помітив, як при їхній появі заблищали очі круп'є та офіціантів. За якусь мить зі свого кабінету вискочив господар, розцілував гостю в масні щічки, запросив до найкращого вже сервірованого столика. Але Єлизавета замовила лише чарку горілки і потягла котика на третій поверх до зали з її улюбленою американською рулеткою. Набравши в касі жетонів на дві тисячі доларів, пара попрямувала до столу. «Ні, це не Монте-Карло», весело сказала Єлизавета, одним порухом руки програвши перші п'ятсот доларів і зупинила шосера, що весь час курсував між столами. «Усім шампанського!» Казино Єлизавету обожнювали. Вона щиро обдаровувала обслугу, роздаючи жетони направо і наліво, в безмежній кількості кидала їх у проріз на столі для чайових круп'є і не приймалася своїм майже постійним програшем. Зате після гри любила смачно і дорого попоїсти, запрошуючи до трапези усіх знайомих та випадкових гостей казино. Цього вечора її гра затяглася за третю годину, і Єлизавета вирішила не вечеряти. Накупивши котикові різних делікатесів і засунувши йому до кишені кілька стодоларових папірців, вона розпрощалася з ним на порозі казино і, сівши до авто, попрямувала до свого сьомика. Костянтин повернувся до бару, дістав мобільний телефон та, як годиться, набрав номер нічного диспетчера. «Лано, я закінчив», – доповів він. «Надсилай машину, я поки що в Будапешті». «Добре», – відповіла Лана. «Викликаю машину, чекай». «Більше нічого?» – запитав Костянтин. «Зараз перевірю». Було чутно, як на тому кінці вона зашурхотіла паперами. «Ой, забула, є замовлення. Слухай, уважно, це щось дуже відповідальне. Під'їдеш до скверу, що навпроти університету. Водій знає, куди саме. Там тебе зустрінуть у сірому мерсі». Замовлення всього на годину, потім перетелефонуєш мені, я запишу. Домовились, я чекаю. Костянтин заховав телефон до кишені і замовив собі першу чарку мартеля. Вживати забагато алкоголю під час роботи Дана В'ячеславівна забороняла. Раніше вона вміла все, все світилось у її руках. Брудна ганчірка, якою вона мила підлогу, шматок засохлого пластиліну, що з нього вона ліпила свої мініатюри, цибулю, яку різала на салат. І всі, до кого торкалися її тонкі, ніхто не міг підібрати обручку її розміру в пальці, починали жити іншим, щасливішим життям. Серце часом розривалося від болю і жалю. Світ був занадто прекрасний і занадто великий, аби вона мала осягнути його увесь але неосяжна нова сфера ніби сама просякала в неї і давала нові знання. Вона й не пам'ятала, з якого часу знає поезію Мандельштама, імена фламандських художників та музику Гріга. Часом їй здавалося, що все це народилося разом із нею. Адже темні обідрені коридори комуналки, у якій вона прожила добрячу частину свого свідомого життя, могли привести тільки на панель або на паперті. Марина в'їхала до свого двору і припаркувала машину біля самого під'їзду. Сьогодні у неї був найсумніший день. Здавалося б, чому? Сьогодні вона нарешті побачила того, ким могла б зацікавитись у своєму іншому житті.